Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Kaze Allahu poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyyat", zais ta se djela cijene prema njetima. Wa innamal likulli imri ma nawaa, zais svako im pripasti ono što je za nijetio. Kada govorimo o ponosnoj historiji Bošnjaka utemeljenoj ili zasnovanoj na islamu. Prebacujemo se s tim u vezi u 17. stoljeće. Prebacujemo se u 17. vijek koji je nakon 16. vijeka Zlatnog vijeka Bošnjaka također bio period velikog napretka, entuzijazma, ambicija, uspjeha i tako dalje. Međutim, na kraju tog vijeka činjenica počinje i dekadenca Bošnjaka kao naroda, počinje dekadenca Turske osmanske carevine, sve to vezano za prvi rat ili prvu opsadu Beća. Ipak, sredinom 17. vijeka, historijski izvori, konkretno Noel malkom u svojoj povijesti Bosne, navodi da je Sarajevo tada, znači oko 1650. otprilike u tom periodu, kada se preračuna broj kuća koje navudi tu imalo oko 120.000 stanovnika pazite Sarajevo je imalo oko 120.000 stanovnika sredinom 17. vijeka oko 1650. godine sigurno bilo jedan od najvećih najznačajnijih centara jugoistočne europe i znatno šire u to vrijeme primjera radi početkom 19. vijeka oko 1813. 1815. Beograd i Zagreb imali su od 12 do 15 hiljada stanovnika, kako navodi isti autor. Nakon toga, činjenica je počinjena dekadenca Bošnjaka, počinje dekadenca Turske Osmanske na zadovanje stagniranje, koje je izraženo u Sarajevu, u Bosni, 1697. godine, rekao bih zorno, kada Eugen Savojski čini jedan veliki i pokolj i jednu veliku paljavinu Sarajeva. To je u stvari i prvi genocid nad Bošnjacima. Uzima se kao prvi genocid nad Bošnjacima nakon koje kriječu i razni drugi, razni drugi znači genocidi. 1697. godine Eugen Savojski dolazi sa grupom svojih znači, konjanika boraca nakon što je neuspjela opsada Beječa strane Turske carevine u kojoj su mnogi bošnjaci učestvovali. Bosnu prolazi gotovo bez otpore ali gotovo da nije bilo muških glava koje bi pružile otpor. Isto tako ulazi u Sarajevo. Ono što je zatekao od roblja znači žena, djece porobio je, dosta je toga poveo, povio, poveo sa sobom kao roblje i kompletno Sarajevo popalio. Znači, Sarajevo je 1697 prvi put gorjelo bilo je toga i kasnije, izgorlo je do temelja, sve džamije, sve kuće, svi hanovi, karavan Saraje, znači hoteli tog vremena, popaljeno je do temelja i to je udarac od kojeg se kasnije i Bosna i Bošnjaci samo Sarajevo vrlo a, teško oporavljali. Kažem, to je poznato kao prvi genocid nad Bošnjacima. I inače, taj dio Hrvatske, taj dio Slavonije, taj dio Dalmacije koji je bio pod uh, Turskom, koji je bio dio Bosne, oslobađa se, tako reći, 1683. Smatra za to godina kada se, u stvari, i taj dio uh, tadašnje Bosne, odnosno Hrvatske, oslobodio od, uh, tako reći, Turaka, oslobodio se i od Bošnjaka, i Islam je dobrano protjeran sa tih prostora. Moramo naglasti da Ove današnje države koje su u okruženju Bosne uglavnom su se m, spajale, činile sintezu, razvijale, Bosna se jedina razbijala. Bosna je bila najveća, najznačajnija država toga vremena kad pogledamo današnje e, bivše Jugoslovijanske republike. Ako uzmemo primor Srbije koja je kasnije znači, prispojila sebi Vojvodinu, Kosovo, dobrim dijelom Sanđak, e, vidjet ćemo da se ona znači, samo razvijala. Ako uzmemo Hrvatsku koja je bila podijeljena na na na Dalmaciju, na Istru, na uh, Užu Hrvatsku, sve su to bile zasebne državne jedinice. Danas se je to sve na državu, da se oni razvijali, da, oni razvijali, da sintezirali i uh, rasli. Jedina je Bosna razbijana. Ako pogledamo Crnu Goru koja znači izuzmala prostor kod Sretinja dio Žabljaka, a danas znači prostirje se i more i zahvata na sjeveru nešto što je bila Bosna, znači od mjesta kao što su pljevlja, kao što je bijelo polje, kao što je kolašen i tako dalje, vidimo se ona razvijala, a Bosna se razbijala. S tim u vezi ostaje znači, jedna tendencija i dalje ka tome, na nama je da budemo svjesni, ozbiljni i da budemo muslimani u Allahu pokorni kako bi Božja pomoć došla i kako se to razbijanje Bosne i njena dekadenca ne bi dalje, ne bi dalje činilo u budućnosti kao što je to bilo kroz istoriju. Molim gospodara uzvišnjeg da nam utame pomogne, da nam se smiluje i da on sa nama bude zadovoljen. Amin.